Què és El programa de ràdio Pinsania, on t'expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalios. Divendres, 30 d'abril, Bongo's Cover al Casal Pancho. El Casal de l'Esquerra Independentista de Berga organitza un cicle d'activitats els divendres. Començaran aquest divendres, dia 30 d'abril, a les 7 de la tarda, amb un concert amenitzat pel grup Bongo's Covers. Us esperem al carrer Marcelí Massana, número 19, antic carrer Mossènuc, al casal Panxo. Dissabte, 1 de maig, concentració contra el capital. A dos quarts d'onze d'aquest dissabte, 1 de maig, pintada col·lectiva d'un mural a l'Avinguda del Canal Industrial. Tot seguit, ens desplaçarem a la plaça Maragall per fer un vermut i un dinar popular. Pel 1 de maig, tot és al carrer! La xarxa de supermoto del Berguedà crida a l'organització i a la solidaritat. La xarxa de suport mútu del Berguedà porta més d'un any organitzant-se. La gent que en vulgui participar o en tingui necessitat pot apropar-se al Casal Pancho de Berga dimecres de 7 a 9 del vespre a l'Assemblea d'Habitatge. Us animem a participar-hi! I fins aquí, què es cou? Juntos creem xarxa.